A GÉM Fogadalmai A hat fogás közül már a negyediknél tartottak, de Ártoá grófjának helye Filippa királyné balján még üres volt. Robertokonunk Rokonunk még nem tért vissza? kérdezte az asztalhoz ülő harmadik Edvárt, meglepődve távol lét miatt. A király kérdésére a vendégek körül sürgőforgó étekfogók egyike válaszolt. Csak nem két órával ezelőtt látták a vadászatról hazatérő nagyurat. Mit jelent akkor mindez? Ha Robert netán fáradt vagy beteg, akkor is el kellett volna küldeni a szolgái egyikét, hogy kimentse magát az uralkodónál. Robert épp úgy viselkedik az udvarnál felséges unokaöcsém, mintha egy fogadóban lenne. Egyébként ebben nincs semmi meglepő. Jelentette ki Jean de Hainau, Filippa királyné nagybátyja. Jean de Hainau, aki arra törekedett, hogy a lovagi udvariasság mestere legyen, nem nagyon kedvelte Robert. Személyében mindig a hamisan esküvőt, a francia udvar pecsét hamisításért száműzött tagját látta, és helytelenítette, hogy harmadik Edward oly nagy hitelt áld szavának. Aztán, akár csak Robert, Jean de Hainau is egykor szerelmes volt Izabella királynéba, bár nem nagyobb eredménnyel, de sértette a szabad szájúság, ahogy a Robert bizalmas körben az anyakirálynőről beszélt. Edvárd nem felelt, amíg ingerültsége el nem párolgott, lesütve tartotta hosszú szempilláját. Visszafolytotta rossz kedvének megnyilatkozását, nehogy később valaki azt mondhassa. A király mielőtt tájékozódott volna, igazságtalanul szólt. Aztán tekintetét Salisbury grófnéra emelte, aki minden bizonyal az egész udvar legvonzóbb hölgye volt. Magas termetű volt, szép fekete hajfonatokkal, Sima halvány és tojásdad arccal. Szemét a szemhézugában májvaszínű árnyék nyújtotta meg. Salisbury grofnia olyannak látszott, mintha mindig álmodna. Az ilyen nők veszedelmesek, mert álmatag megjelenésük ellenére is gondolkodnak. Májvaszínnel körül árnyékolt szemének pillantása, Gyakran találkozott a király pillantásával. Szelisbury grófja William Montagu nem sok figyelmet szentelt e pillantásoknak. Egyrészt, mert felesége erényességében épp úgy megbízott, mint a király baráti hűségében. Másrészt, mert e percben őt is inkább szomszédnőjének, Derby grófja leányának nevetése. Ilénk szavai. Madár csicsergéshez hasonló hangja foglalkoztatta. Szeliszbőrire szinte záporoztak a kitüntetések, nemrég nevezték ki az öt kikötő őrévé és Anglia marsaljává. Filippa királyné azonban aggódott. Egy asszony mindig nyugtalankodik, ha látja, hogy terhessége idején férjének szeme túl gyakran tapad egy másik női arcra. Már pedig Filippa ismét gyermeket várt, és Edvártól korán sem kapta meg, a hálának és elragadtatásnak mindazon jeleit, amelyekkel első anyasága alatt elhalmozta. Edward 25 esztendős volt, néhány hét óta kis szőke szakált növesztett, amely csupán az állát keretezte. Azért, hogy jobban tessék Zelizböi grófnéjának. Vagy hogy több tekintét adjon arcának, amelyet serdülő ifjú arca maradt? Ezzel a szakállal a fiatal király atyához hasonlított, mintha a plantagenet akart volna megnyilvánulni benne, és harcolni a Capeting vérrel. Az ember csupán azzal, hogy él, elromlik, és annyit veszít a tisztaságából, amennyit hatalomban nyer. Bármennyire is áttetsző egy forrás, mire folyamádúzzad, nem kerülheti el, hogy magával ne sodorja a sarat, meg az iszapot. Filippa úrnő joggal nyugtalankodott. Váratlanul lant és koboz pengése hangzott fel, és víz hangzott élesen az ajtó mögött, amelynek szárnyai kitárultak. Két, talán tizennégy éves kis komorna jelent meg, lombokkal koszorúzva, hosszú fehéringben, és egy kosárból íriszt, margarétát meg vadrózsát hintettek maguk elé. Közben énekeltek. Gyerünk a zöldbe, erre tanít a szerelem. Nyomukban két dalnok lépkedett, hangszerükkel kísérve a kis leányok énekét. A kis mögött féltestel kimagasodva közeledett Robert. Két kezével magasra emelte a hatalmas ezüsttára helyezett sült gémet. A tréfás bevonulás láttán az egész udvar mosolyogni, majd nevetni kezdett. Robert dártoán megjátszotta az asztalnokot. Ennél kedvesebb és vidámabb módot nem is találhatott volna, hogy késését megbocsássák. A szolgák félbeszakították a tálalást, és kést vagy kézmosó edényt tartva kezükben, maguk is felsorakoztak, hogy részt vegyenek a játékban. De hirtelen felharsant az óriás hangja, elnyomva az éneket, a koboz meg a lant pengését. Félre az útból, gyáva hitvány emberek, Királyotoknak hozok ajándékot. Az udvari nép még mindig nevetett. Ez a gyáva hitvány emberek valóban vidám ötletnek tűnt. Robert megállt harmadik Edvard előtt, és térdet hajtva elé tartotta a tálat. Szőr, kiáltotta, van egy gémem, a sójmóm zsákmányolta. A gém a leggyávább madár a világon, mert minden más madár elől menekül. Javaslom, hogy felséged országának alattvalói e gémnek fogadjanak hűséget. Jobban illene Anglia címerébe, mint az oroszlánok. Felségednek ajánlom fel, Edvát király, mert jog szerint a világ leggyávább és a uralkodójának jár akit kizártak a francia király örökléséből, és akinek nincs mersze visszahódítani azt, ami az övé. Mindenki elnémult. A nevetést vagy aggodalmas, vagy méltatlankodó váltotta fel. A sértés vitathatatlan volt. Salisbury-Szaffolk, Gauthier de Monny, Jean de Hainau, már már felemelkedett székéről, hogy a király egy intésére 4 vesse magát. Robert nem tűnt részegnek. Őrült lenne? Őrültnek kell lennie, mert soha senki nem hallott még olyat, hogy bárki, és különösen egy hazájából előzött idegen, bármely udvarnál hasonló kép cselekedett volna. Az ifjú király orcája bíbor színűvé vált. Mereven nézett Robert szemébe. Vajon ki fogja-e a teremből? elűzi a királyságából? Edward mielőtt megszólalt volna, mindig várt néhány másodpercet. Tudta, hogy minden királyi szó számít. Még az is, ha csak jó éjszakát kíván fegyvernökének. Egy erőszakkal betapasztott száj nem semmisíti meg az elhangzott sértést. Edvád okos és becsületes volt. Azzal nem mutathatja meg bátorságát, ha befogadott és őt szolgáló rokonától haragjában visszaveszi a néki juttatott adományokat. Nem mutathatja meg bátorságát, ha börtönbe vettet egy magányos embert, aki gyengeséggel vádolja. Bátorságát csak akkor bizonyíthatja be, ha bebizonyítja, hogy a vád, amellyel illetik, hamis. Edvárt felemelkedett. Minthogy a hölgyek és báróim előtt gyávának neveztek, helyesebb, ha erről magam mondok véleményt. Annak bizonyítására, hogy unokafivérem mi rosszul ítélt meg engem, és hogy nem gyávaság az, ami visszatart, Megfogadom kegyelmednek, hogy még ebben az esztendőben átkelek a vízen. Pár viadalra hívom azt, aki magát Franciaország királyának tartja, és megvívok vele, még ha tizen is jönnének egy szám ellen. Hálás vagyok kegyelmednek a számomra elejtett gémért, és nagy köszönettel fogadom el. A vendégek továbbra is hallgattak, de érzéseik természete és mértéke egyaránt átalakult. Minden mákas kitágult, mintha az embereknek több levegőre lett volna szükségük. Az elmélyült csendet egy lejtett kanál, túl hangos csörrenése törte meg. Robert szemében diadalmas fény loppant. Meghajolva mondta. Ször! Ifjú és bátor rokonom, éppen ezt a választ vártam felségettől. Felséged nemes szíve szólalt meg. Nagy örömömre szolgál felséged dicsősége, és magam is nagy reménységet merítek belőle, ször Edvárd. Mert így majd viszont láthatom hitvesemet és gyermekeimet. Istenre mondom, aki hal bennünket. Fogadom, hogy mindenütt felséged előtt járok a harcban, és kérem őt, adjon nekem hosszú életet, hogy sokáig szolgálhassam felségedet, és bosszúmat tölthessem ellenségeimem. Aztán az asztal mellett ülőköz fordult. Nemes lordjaim, kegyelmetek közül senki nem óhajt szeretett királyúruk példája nyomán fogadalmat tenni? Továbbra is kezében tartva a sült gémet, amelynek szárnyába és farába a szakács néhány tollat tűzött, Robert a Szelisbőri elé lépett. Nemes, mondta Gó, elsőnek kegyelmethez fordulok. Robert Gróf, történjék minden a kegyelmet kívánsága szerint, mondta Szelisbőri, aki néhány perccel előbb még kész lett volna rávetni magát az óriásra. Felelt és úgy folytatta. Minthogy királyorunk megjelölte ellenségét, én is kiválasztom a magamét. S mert Anglia marsalja vagyok, fogadom, hogy addig nem lelek nyugalmat, amíg pár viadalban le nem győzöm Franciaország áll királyának, Fülöpnek marsalját. Lelkesedéstől áthatva tapsolt mindenki. Én is fogadalmat akarok tenni, kiáltotta a tapsikolva Derbi gróf kisasszony. Miért ne lenne joguk a hölgyeknek is fogadalmat tenni? De hiszen tehetnek, kedves grófnő, felelte Robert, és ez azzal az előnnyel jár, hogy a férfiak csak annál inkább állni fogják esküjüket. Nos, szüzecskék fordult a két lomkosorús kis leányhoz, Daloljatok egyet a hölgy tiszteletére, aki fogadalmató hajt tenni. Dalnokok és leánykák együtt zendítettek rá. Gyerünk a zöldbe, erre tanít a szerelem. Aztán az ezüsttál előtt, amelyben a gém dermedten feküdt kihűlt levében, derbi gróf kisasszony élesen csengő hangon megszólalt. Fogadom és ígérem Istennek a paradicsomban, hogy nem megyek nőjül, sem herceghez, sem grófhoz, vagy báróhoz, mielőtt Szelisbury nemes ura nem teljesíti fogadalmát. És ha visszatér, ha életben marad, én testemet nékiadom, és jó szívvel. E fogadalom némi meglepetést keltett, Szelisbury elpirult. Szeliszböri grofnéjának szép fekete hajfonatai, Megserezzentek, csak ajkabiggyet le könnyed gunnyal. Májvaszínű árnyékkal keretezett szeme Edvárt király pillantását kereste, Mintha meg akarná értetni vele. Nem kell túlságosan zavartatni magunkat. Robert ezután sorra megállt mindegyik vendég előtt, miközben megpendült a lant, és felcsendült a leánykák dala, hogy mindenkinek elegendő ideje legyen felkészülni a fogadalmaikra. Derby grófja, annak a kisasszonynak az apja, aki az imént oly merész szavakat mondott, megfogadta, hogy kihívja Flandria grófiát. Szaffolk, új grófja a cseh királyt jelölte meg. Az ifjú goty de Moné, aki még forta büszkeségtől, hogy nemrég lovaggá ütötték, mélységes hatást tett az egybegyűltekre, amikor megfogadta, hogy hajnau körül hamuváéget minden várost, amely való áfülök tulajdona. Még akkor is, ha csak egy szemmel láthatja a napvilágot, mindaddig amíg nem teljesíti fogadalmát. Nos, úgy legyen, Szólalt meg szomszédnője, és két ujját a férfi jobb szemhéjjára tette. Ha pedig kegyelmet beváltja fogadalmát, akkor szerelmem azért legyen, aki a legjobban szeret. Ez az én fogadalmam. Miközben ezt mondta, a királyt nézte. De a naív gatyé abban a hídben, hogy a fogadalom reávonatkozik, továbbra is zárva tartotta a szemét bár a hölgy már elvette az újját. Aztán előhúzta piros zsebkendőjét és homlokára kötve elfette vele lezárt szemét. A tiszta nagyság pillanata elröppent. Már-már néhány kacaj vegyült a hetvenkedő szavak eversengésébe. A gém Jean de úr elé érkezett, aki azt remélte, hogy az előbbi kihívás másként fog alakulni szerzője számára. Nem szerette, ha leckét adtak neki becsületből. Pufók arca rosszul leplezte bosszúságát. Ha a kocsmában vagyunk, és sok bort iszunk, mondotta Robernak, nem sokba kerülnek a fogadalmak, hogy megbámultassuk magunkat a hölgyekkel. Olyankor mindannyian Csupa, Oliver, Roland és Lancelot vagyunk. Ám, ha hadba szállunk vágtató paripánk hátán, pajzsot tartva mellünk elé, előreszegezett láncsával, ha az ellenség közelettére fagyos hideg dermeszt meg bennünket, akkor mennyi szájhős lenne szívesebben a csapszékekben? Csehország királya Flandria Grófja és Bertrand Marsall is van olyan jó lovag, mint mi Robert Rockon. Ezt jól tudja. Ugyanis mi, akiket ugyan különböző okok miatt száműztek a francia udvartól, eléggé jól ismerjük őket. Váltságdíjuk még korán sincs a zsebünkben. Én magam egyszerűen csak azt fogadom, hogy ha Edvard királyunk Hinaun akar átvonulni, mindig ott leszek mellette, hogy ügyét támogassam, és ez lesz a harmadik háború, amelyben szolgálom őt. Robert most Filippa királyné elé indult, féltérdre ereszkedett előtte. A gömbölyű Filippa edvárt felé fordította a szeplős orcáját. Nagy uram engedélye nélkül én nem tehetek fogadalmat, mondotta. Ezzel finoman megleckésztette udvarának hölgyeit. Bármit megfogadhat, ami önnek tetszik, kedvesem, tegyen csak buzgó fogadalmat, már előre beleegyezem, és Isten segítse, mondta a király. Ha tehát, édes nagyoram azt fogadhatom, ami nékem tetszik, kezdte Filippa, minthogy gyermeket várok, sőt, már mozgását is érzem, Fogadom, hogy mindaddig nem jön világra testemből, amíg felséged magával nem visz a tengerentúra, hogy ott teljesítse fogadalmát. Hangja könnyedén remegett, akár csak esküvője napján. De ha mégis úgy történne, folytatta, hogy felséged ithagy, és másokkal indul a tengerentúra, akkor magamba döfök egy nagy acélkést, hogy egyszerre egy el lelkemet és méhemnek gyümölcsét. Mindezt felengzőség nélkül, de igen határozottan mondta, hogy mindenki ért belőle. Senki nem nézett szelizbőri grófnéjára. A király lesütötte hosszú szempilláit, megfogta és ajkához emelte a királyné kezét, majd, hogy eloszlassa a rossz hangulatot, megtörte a csendet. Kedvesem, ön minnyájúnak leckét adott a kötelességtudásból. Ezután már senki ne tegyen fogadalmat. Aztán Roberthoz fordult. Ártóárokon foglaljon helyet a királyné úrasszony mellett. Az egyik fegyvernök felszeletelte a gémet. Húsa rágós volt, mert túl frissen készítették el, és hideg, mert oly sokáig állt. Mégis mindenki eved belőle egy-egy falatot. Robert kitűnő ízűnek találta a vadászságmányát. A háború ezen a napon valóban megkezdődött.